Antxeta, oihartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik <totipos> Ayako harrika da. Ancheta, oihartzun eta zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saio Ayaco Arrica da Baixo guztiei, beste aztebetez hasiera emango diogu ariako harrikada saioari Ariako harrikada, antxeta, oiartzun eta zintzelik irratiek elkarrekin ekoizten dugun ordubeteko saioa da Eta dagoeneko jakin goduzuen bezala, ostegunetan emintitzen dugu iru irratiek Hauztegunetan, harratxaldeko sortzietan, antxeta eta oiartzun eta sortzietarietan zintzelik irratian for my season Gorko, aia karrikadan, irratiko bi elkarrizketa entzungo ditugu. Ene sindikatuaren aitora eta jutur, eskaltza leon bilgunearekin egindako elkarrizketak izango dira hain zuzen. Hantzete irratiak berriz, azte honetan, irungo lakasita gaztetxak antolatzen duen futbol txapelketa kuktur hanitzari buruzko ekarrizketa ekarri digu. Azkeneko ekarrizketa horretako zintzelik egaziarena izango da. Gaurkoan zintzelikekoek laguaiz eta garekarteko lagunekin egin dute laguna egitazmoaren inguruan. patutako elkarrizketa huek entzun oztean Azteuruko agenda kulturar eta soziala potoro azte honetan entzuteko aukera izango duzuet Az gaitezen ba azte honetako ariako harrikadarekin yes, Feel you've been here. Oh, oh, oh, oh. Ezan bezala, oi hartu nirretiarekin aziko dugu gaurko ariako harrikada. En esindikatuarekin izaten dute tartea aztero, eta aste honetan aitoraren bururekin hitz egin dute. Izan ere, nekazari politika komuna iritsi berri da Europatik. Bertan, lehenengo sektorean datozen urtetan eraman beharreko politikak zehazten dira. Auretiko moduan, lursail txikienak dituztenak altetuen alteratzen dira politika honekin. Ea zer dioten, enekoek oiartzen irratian. Metazilan, bila. Eta zian, jarraian argujuan saioan, lehenengo sektureri eskaintzen diogun ataltxoa eta guztiontaz hitz egiteko, baieneko kide bat gagu telefonoz, bestalde aitor, aran buru, gaixo egunon? Bai, egunon. Buna aitor, garkuan e, nkai berezi bat e, karri dugu, e, bueno, nekazal, politika, komuna, horrein kainin hitzein godu, piskabat, azaldu, zer den Bueno, hori da, e, pixka bat Europatik, e, Europa guztirako diseinatzen den nekazaritza politika, mhm. Eta hor sartzen dira bai merkatu neurriak, e, bai laguntza zuzenak, bai landa garapena eta pixka bat e, nekazaritza guztia eta nekazaritzen inguruko politika guztia e, diseinatzen duen e, dori, politika Zer da eskojo hori bidez zenbidez? Gatozen labu urtetako politikak edo? bueno Hori e, sortzi urteko edo eperako zehatzen da, uhum. diseinatzen da Horainari direna proposamena egon dena da 2008. amai eratik, 2000 eta hogei darte egon godena eta bueno, esplikatzeko errexiaz bada ere bizuta zutabe dauzka, e, lehenengo zutabean da dirulaguntza nagusiena esango genuke eta merkatu neurriena eta hori er Europan zehazten era bat uhum. eta horreztago gero maniobra aukerarik eta gero badago bigarren zutabe bat landa garapena edo pdrxea dena eta hori Europak soilik e, marko orokor bat diseinatzen du eta gero bai bertako administrazioa dela neurri konkretuak e, proposatzen dituena uhum. orduan duan, e, bueno, bigarren zutabe hortan, e, suposatzen da, zuen hitza entzungo dela, ez? Bai, hori da gaina momentu honetan ikusten ailean gauzatako bat zetik lehenengo zutabean planteatzen ari diren gauzekin, ba, oso oso egoera txarren gildituko da emengo nekazaritza neka gure ustez behintzat Alde batetik planteatzen dutelako merkadua era ba, liberalizatzea eta bestetik e, laguntzaak e, soil-soilik hektariako puruarekin edukiko dutelako zerikusia. Eta kontuan hartuko ez lanpostua, ez izpena, eta hemen ba, lurjabe txikiak izan da ba, ikusten dugu diru guztia fungo dela lurjabe hondien gana. Orduan gure esperantza litzateke bigarren zutabe hori halik e, eta hobetoen ateratzea kontua da bigarren zutabe hor, lehenengo zutabean euneko diru europati baldin badator bigarren horretan eguneko berrogeita marraeturtzen dela. Uh -huh. Eta momentu onta ikusten dugu, bertako administrazioak agian ez daukala beharraainako sensibilidaderik, ba, ez dirua jartzeko, eta ez diru hori gainea, baserretarren iristeko. Uh -huh. Beraz, eh, bueno, maten duenez, zuetxo hau edo jasotztuz ez, eta suposatu zuen balorazio gingozen hituztela, alde batetikan hoi ematen duez, eh, bueno, balur jabea ondien eh mesedetan joango dela ematen du, ez? Eh ba beste pausu bat europak emanduna, ba. merkatu horren alde. Bai, eh azkeneko reforma ere bideo hortatiko un baldin bazan, ba oraingo honek gehiago sakontzen du, ez? Eta uh -huh. alde batetik eh merkadua eraba liberalizatzen du eta bestetik hori, hektarea kopuruaren araberako laguntzak ematen dieaz. <gum> Estag, bai, honen aurrean zuek bigarren zutabiakin, ja kontaktu janri zazten, eh, esko jarraloritzekin edo kompetentzia dakion eh, taldiakin? Ba, hor eskatu dugun bai bat eh baten hitz egiten hastea orendi denbora badagoelako, eh, kasi bi urte bi urte tar ba, Bai. Ba eta gai horren inguruan hitz e, egiteko. Kontua da, bigarren zutabe hori oso zabala da, azkenean e, basogintza gintza, bera ere bai, dena barne biltzen du, eta orain arte zutabe hori diseinatu denean, ba, nekazaritzari egiezan nahiko garrantzi gutxi eman zaio, eta diru gehiena joan izan da, bai industria alimentari ora, bai herrietako zerbitzuetara, eta zatibat bai, eta baso ere. <hazitzen> bai, ala ere, aipatu nemoak, Jakenekon nuke edo, e, bueno, es, suposatzeot, diru laguntza batzuk itxurri bat izango dela basa herritaren zat, europatikan gazozteko, bainon, oain arte, e, beste, suposatzeot, oain arte beste nekazal politika komun bat aplikatua izango zela, eta aldaketa handia suposatuko du, oain zehona eta emendik aurre izango denaz? Bai, bai, bai, bai, aldaketa desentea suposatuko du. Horren uh -huh. beti junda piskana kaldatzen ez, nekazaritza politika eman komun hau sortu zen bigarren gerra mundial amaitu zenen, uh -huh alde batetik razionamentu azeolako, bestetik bat zegun gerra harako garatu zen teknologiaban nekazaritzen erabilizeikena, uh -huh. eta asier hartako helburun hausitako bat izan zen, Europa alimentarioki e, autonomoa izatea, alegi ekoizpena, elikagaien ekoizpena onditzea, eta gero prezio merketan elikagaiak hartzea. Uh -huh. Orduan hasieran e, merkatuak intervenitzen zen, ondoren bat, diru laguntzak ekoizpenari lotuta eman ziren eta orain dela urte batzuk hasi ginen guk desakoplamentu bezala ezagutzen deguna eta da hektareari desligatzea diru laguntzak eta beste kontzeptu batzuen arabera ematea. Uh -huh, Orduan ikusten dugu elikagaien prezioak eztiela ioko merke jarraituko dutela eta diru laguntza bidez ja, jasotzen genun iturri hori, ba maila hundi baten bezain moztu eingo zaigula. Uh -huh. ba, azkenean en, Hektareako hitz egiten ari dira, 1 ba, euro, 1 da berro eta marre euro, ematetaz, eta hemen baserri gehienak, ba, ez dauzkate 6 hektareak belardi baino gehiago <gurruz> Bona, bueno, orduan, e, bueno, beste bide batzuk horretu erkoa dira, bai, diputazio, esko horretzak, gobernu Espainiarra hortikan etortzen dian diru laguntzak, ez? Bai, eta gero ba, beti esaten deguna, ez, ba gure erronka izan bardola bertako merkatuan, egin, fondo oposición a la calidad de esco productoak egitea talde neurrian e, prezio bidez etortzea En, gure guretekinaz baina hortako ere ba askotan azpiegitura behar izaten diea konsumitzailea formazioa behar du edo jakin egin behar du elikagai bakutzan atzean zer dagoen eta hor badago egundoko lana bai, bai orduan e, bueno, beste behin agian nek 20 berriz e, aldarrikatu duna elikegura burujabetzan inguruan zuzenego salmenta guztioi beste behin agian alternativa egiazkatu alternativa zat jo Bai, eske pizkanak pizkanak bide guztiak guztien ari zaizkigu. Bai. Eta hori da e, eusten diona, ez? Mm -hmm. Ezta denentzako irten bidea, horre gauza ezberdinak eon bardute, baino egin esan aurrea behira bai da puntu oso garrantzitsua gure produktuak e, hemenko merkatuetan alde hobeto esaltzea bai. Mm -hmm. Bueno, ba, ito erraran burueneko kidea. Eskerrik asko, behintzat, eh, pixka, nekazal politika komuna zer den azaldui guzulako. Ian entzulegai eh, jena ketzote jakengo zertzen, nire ez egia esan. Ba, eskerrik asko. Eskerrik asko zuai. Beste bat arte. Bale, agur. Gizan, Meta zian bila. ratekoet bigarren audio bat ere ekarri digute. Zurzur Euskaltzaleon bilguneak urtero moduan ekitaldi asko antolatzen ditu. Tartean astebete iraunten duen Euskal Liburu eta Diskoa soka. Hor eta aldentzako ipuin kontaketak, bertsolari firma, kontzertuak guztionak hasitze egin digute urrengo audioan. Elkaretzearen tarte hemen e, argulluan saioan, e, sa gaur irekiko delako liburu diska azoka udaletxeko areto nagusian. Gurean e, dira txurturreko bikide, beinat meni zabaleta ane, padiolak, aixo egunon. Aixo egunon. Bai, egunon. Ongi, ongi. Bueno, zorionak, ane, <laughs> astako. Eta, bueno, e, azoka irekiko da gaur, e, udal areto nagusian, ez Materialaz gain, uste dut, haimat eh, ekimen antolatu direla, ezta? Bai, ba, urtaro ez materiala jarriko dugu salgai, bai liburuak, bai jolasak, bai diskuak, kalendaiu, eta bueno, geberriko haimatera gilen materiala baitare, eta santzun bezala eh, ekimenare antolatu txugu. E, gaur bertan, harratxaleko eh, sortzitan, no, bueno, iluna barrin, Jose Mari Carrere horeretarrak, elduentzako ipunak ontatuko txugu, rau moreskoi puñalka kontatzen ditu ta ahitu, eh? Bai. Erra izaten da. Da 8etan da planoaretuan gaur. Aha, uh -huh. Bai, eh abendua 17ean, laru mata, Bihar Alegia, eh aur jolasak izango dira 4etan eta 5etan ipuin kontaketa da goda, Maite Francon eskutikan. Aur altzat, eh? Oria, gintentzako, no pasa esas Abenduako gaita bilin, urren goztegunin, e, arretxaldeko saiteretan bertxolari dokumentala jarriko da, pleno eta dokumentala tageo, ba, anderli zarralde, herriko bertxolaiak nengo dualako bat, oitzalditxo bat, eta enola zaten den, ba, pelikulan inguruan, o dokumentalan inguruan, uh -huh. eta okera eskeneko jo herritarrai, ba, aberaien galderak, oen presi juur, oa pixka dako homentatzeko. da, oh, eta abenduak deno gaita iruan berrez, ostirala, gaueko eko hamarretan, pleno aretuan ebai, kantaldi... Politea da, parte hartzaia, eurten nobeda daba sartu da, Abai, abers, berrikuntza bat, eta bidea, hanek ibalo beto zuzen-zuzen esplikatuko diguna. Bengen, Hane irati eta joseleon izango dira, e, kantaldi jan, eta hilean, zeh izango ba, berrikuntza ho. Bai, bitu urtero, antzeko zo zeiken genuen, ez, ba, kantatzuko keratu gugu, ta kantatu, eta listotan eko harrera hona aukitzen zuen, mina urten eraki haki dugu, ba, pixkat, jendia, animatzia kantatzea, beste erritan da duak ba, kantatzen eta jende asko yeah. kantatzea da jartzen mm, ez da, hini kotxura galtzen nahi gano eta orduan pentsatu dugu ba e, publikuk beak aukeratu kotxula kantak orduan pasako dugu kutsa bat eta paper txo bat iniatzeko dugu txu bako txak bi kantak, behanaik unak nahiko lukenak kantatzia eta hugu jongo bat kutsatik ateratzen paperak, eta ba, kantatu kotxugu jendik eskatutako abertzila, eta gau aparte jarko guletra atzin proiektorikin, eta bueno, ba, jendik kantatzeko, eta Originala. Deran original. artianikeko. Bai, bueno. E, kopiaba, Ezpentsa, eh? Piano adbertxeetan en kopiaba. Eta, da... <laughs> e, bueno, rogateko goa den. Ondateko da, seguru. Bai, seuru, seuru. Abar, abar. Eta, aztu gabe, igandontako zita. Egan dian, ja, ja. hemen sortzilean, ja. jaztu genula. Txerri eguna, ospatzen da, oi hartzongo plazan. Eta, baitu, baurteroko... Bai. Urtere, goez, ango dugu, ez? goez, tikan hasita postuak, artisaban postuak, mm. e, janari postuak, ikastola talio zaldeko gaztian postuak itare, bazo ze jateko, taluak. Eta ganea, irratiare zuzen nirengo da, sa iua, eskaintzen nire, oh, ja. Autopro, autopromozien. Oida, oh, ja, girotzen, pixka, yeah. eh? girotzen hansongi, girotzen. Eta bixe, ba, bukatzeko animatu jendiri, ba, Euskaraz erosteko nola ez eta... Ba, parte hartzeko azoka horretan. Bai, baina haipatu, aurten bai, jarriela balintza bat hartizau postua jartzeko jartzekoan, hartizau postua kotxino, bueno, postua kotxino erokorri non berdu la pertsena batek, euskeraz zerbitzo euskeraz eskaineko duna, ordu, ba, animatu, ba, erostea, eta euskeraz, erostea. Oso, no, ba, eskerrik asko, eta berre dena ondo atelatzen den. Ba, eskerrik asko. zuri.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 Ayako, arricala. Zue ariako garrika zuten zintzilik, oiartzun eta antxetak egiten dugun saioa Eta orengoan antxetirratiarekin jungo gara. Bigaren urtez, Lakasita Gaztetxeak, Anzaran, San Miguel eta Pinudiko hausuekartekin eta zurutu zapeinarekin batera, fuboltzapelketa kultur ananitza antolatudu. Amenduaren amazazpian izango da, Pinudi fubito zehlaietan. Hona hemen, antxetirratiak Lakasita Gaztetxeko lagunekin izan dako elkarrizketa. Lakasita gaztetxan gaude, eta bueno, futbol txapelketaren arira, dakizuen moduan, ba, lehengurteko proiektuarekin jarraituz, ba, lakasitakoek e, futbol txapelketa antolatu dute, baina nortarako bon, hemen dugu limoi lakasitako kidea, kaixo limoi. Arratxaldean bai, kaixo. Kaixo. Hori orduan e, esan bezala txapelketa e, martxan dago, edo bueno, e, apuntazeko IPa irekita dago, Eta zerren, ez da git, zerrekin egin duzute, oz asmorekin antulatu da txapelketa? Bai, ba, esan da, abenduan amazazpian izango dela, goiz ez bakarrik, iaz ez bezala. Eta pixka ba da, asko oiaz hasi genuna jarraitzeko asmoarekin ba, hor daude, bi kontu nahiko garrantzitsu. Alde batetik, saiatzarena gaztetxeak, harremanak, eh, izaten eta Elkarlan bat izaten e, ba, gauden tokiko auzo elkartekin, hau pues e, San Migueleko auzo elkartekin, Izanselaia eta urte ere bai Elpinar eta eta Anzaraneko auzo elkarteekin eta aldi berean ba hasi gineniania e, lan horrekin bauzoan nolabait saiatzen eragiten edo gauzak auzo tarrentzako Anantolatzen naiz antolatzen dugun guztia izan daiteke auzotarrentzako ez baina gauza batzu upuz pues, beretziki, ba horr ikusi genuen, azkenean San Mi eh, oso auzo beratxa dela ba, jatorri ezberreetako jendia bertan bizi delako. eta gu eh, ba, nahi izan genion eman horreri ba, duen aberastaun hori kaleratu, Eta hori aberaztasun bezala badierazi eta ordun futbol txapelketa hori iaz bezala kultura nitza izango da Ordun hau ba, uzuelka, e, zuelkarte horietaz gain beste etorkin elkarte batzuekin jarri gera harremanetan eta bueno saiatuko gera ba, futbol ekipo guzti horiek ba, izatea jatorri ezberdinetako jendiaz osatuak Eta baitare gero gongo da amaiketako bat, ba, pixkatorra, harremanak ez futbolean bakarrik, baizik eta ba, janariarekin ere bai horre eh, tarte, ba lantzeko kulturan hori ez. Eta beraz e, apuntatzeko ba irekia da ez, eta taldeak bostkideetakoak izango da, pentsatzen dut. Eta badira zemait baldintza apuntatzeko, e, talde erideak edo... Ez, ez dugu jarri baldintza berezirik, eta, eta orten ez du... Dugu horretan gehi pentsatu. Iaz bai egon duzen pues, talde mistoak izatea, bai neskatamutiak egotea, bai e, bertako eta kanpoko jendia egotea talde berdinetan. Ba, hangero azkenian pentsatu genuen, bakaso horrek egiten alzuela e, batzuentzako zail, zailago izatea puntatzea, horako talde bat lortzea, orduen azkenian pues, libre utzi genuen, eta bai futbol lau izango da, iaz bos planteatzen genuen, baina e, pinudiko futbol zela oso sotxikia dira orduen mm. da futbol lau Eta hori ba, dago e-mail bat futboltsap arroba Bertara ba, e-mail bat idatziz apuntatu daiteke jendia, edo baita ere San Migueleko bastanta bernan apuntatu daiteke hmm. Eta, bueno, beraz goiz osoko ez izango da, berez hori el elkarrezagutzea eta elkarren hori sustatzeko asmoz Eta bueno, ba, aurreko urteari e, begira, ikusi e, zen, boze, valorazioa tera zen urtetik lortu zen elkarlan lan bat egotea edo? Bueno, bai, oza, azkenean, valorazio pozitiba egin genuen eta horregatik aurten e, berri zantelatzen dugu eta kaso, ba, expectatiba hundiagoekin, ez? Iaz, lehen da izan den zen, aurten espero dugu, ba, kipo gehiago e, egotea bertan, lortu dugu ja da hauzo elkarte gehiago inplikatzea futbol txapelketaren antolaketan eta lehen eipatu ez dudan ere bai peina zurutuza egongo da ere bai e, bueno, dago antolaketan eta pues, denen artean antolatzen dugu bizkatez eta gero alde horretatik bai elkarlan bat sortzen dugu gainera ez dena bakarrik e, puntualki egun horretan zen baizik eta ba, e, San Migueleko hauzo elkarteakin ari bidez ba, gauza esente inditugu kurtsuan zehar eta beste elkarteekin ba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 ta talde lau pertsonakoak, ez? Ba, baina berezin daitezke ekipoa ondillagoak eta ba, aldaketa eta chandak chandak egin horia. Ta komendatu ondak kamisetara matea jendea edo Bai, ba, ia ez du zea igual doctora kolendabi zikua pentsatu duela. <risa> ba. baina bai, ja esa ari ja <risa> zarela ia san jendea etortzen bada bere kamisetekin, hombre, pentsatzen dut peto batzuk edo lortuko ditugula. <risa> baina mai, zergatik ganez, ez? eta baldin badira kulturanistasunaren aldeko komezuetune da rafizmoaren kontrakoekin Maya Itzel. Claro, nesta galdu kamisetarekin puntuak geratzen dira, ez? Horren daitezke tapa pizatu batzuk onda onda. Ori A... arbitroak beraien alde jarri daitezke. Ana <risa> <risa> no, barusten dago mensaje subliminal moduan eta, bueno, ba, esan bezala, animatzeko apuntatzera, azkeneko esaldiren bat edo Bai, ba, iba, pentsatzea e, futbola gu gureaintzat aitsaki bezala ikusten dugu Bai da apro propos bat futbola maite dueen baina ez duena bereziki maite ere, ba baitzaki bada, goiz pasa politzea daiteko jendi ezaguttzeko, harremanak e, egiteko eta kultura desberineetako jedia ezagutzeko eta batez ba, ere, ohixi jendi egotea jolasten eta gero baitare naizta ez jolastu, hamaiketakora ba, etorri daitezkela, ze, ez da gedik pentsatzen du giro politia izango dela. Manbalkarrek asko eta... Horrengo e, batera arte. ariako harrikadaren azkeneko elkarrizketara. Kasu honetan zintzilik irratian dakarkigun elkarrizketa da. Larun bat honetan, horeretan Mintzalagunen topaketa egingo da. Eta larun bateko zita gogoratzeko, eta bide batez Mintzalaguna egitasmoa azaltzeko, saltzeko, lauaizetara euskaldunan elkarteko koordinatzailea, eta Mintzalaguna egitasmoan parte hartzen duten bilagun elkarrizketatu dituzte zintzilik irratikoek. hemen elkarrizketa years may I show my Caesar with everything Eixo jarretzen duzu hemen zintzelik irratiko erretegia saioan eta gaurkoan elkarrezketa badaukagu, gainera iru lagunditugu gurekin Josu, Kontxi eta Lourdes, kaxo? Eixo, Bueno, e, arkeztuko dizugu, banan-banan. Josu, lauaizetarako kidea da, eta Mintzalaguneko koordinatzailea da. Bai, bai. Zeraz, bai da. Eta kontxi talur berriz, ba, sarete, ba, Mintzalaguna, ba, kampaina horre edo, kampaina edo ze horretan, es? Hala egitasmo. Ba, egitasmo. bai. Sarete, ba, Mintzalagun, ba, egitasmo honetan, ba, parte hartzen duzuen, ba, ba, bilagun, ez da? da. Bueno, ordoan, jo zurekin aziko gera, es? Eh? Tagean lehenengo galdera ba, esplikatzea zer de mintzalaguna izatea eta zer den baita ere ba, hau, es? Eh? Mm -hmm. Bai, bueno, ba, mintzalaguna egitasmoa, ba, bueno, sortu zan duela ja urte batzuk, labaizetara euskara elkartetik, ba, bueno, pixka bat ikusten zalako herri ontan beharra, ba, bueno, euskaldun ari diren pertsonak edo, bueno, pertsona hoiei, aukera emateko, ba, bueno, modu natural batian euskeraz haritzeko, bai? Alde bat edi, ba, bueno, hori, alik eta modu naturalean izatea eta elburu bezala, bah, jartzen zen eta, bueno, izaten jarraitzen du, ba, pixkat euskeraren erabilera areagotzea edo, herrian, bai? azkenean kaleak euskaldunzea eta pixkat oitura hoiek, ba, askotan jende asko badakilako euskeraz, baina, bueno, ez daukan hon nintzegin edo zein egin nintzegin, ez? Piskat oitura hoiek aldatzea eta, bueno, finean <coughs> Bakalia keuskalduntzea. Gero bai, ba bueno, e, horretaz gain ba aukera ona da, ba bai esperientziaak elkartukatzeko, lagunak egiteko eta ba bueno, nahiko, nahiko Zama, du, oreretan, ba girua nahiko naiko ona izaten da. Mhm. jende parte hartzen du horretan, gaitasun honetan? Ba, aurten, bueno, izan beharra dago kanpaina, o matrikulatze pia ez tala isten urte guztian zehar. Orduan bueno, ba adibidez, zerren egun beste bik k zuten izena, baina bueno, gutxi gora bera gaude, irurogei bat lagun momentunetan egitaz moan parte hartzen Gero bukatu bainoan esango du ez eh? izen emateko eta nora jo, ba, eba, eba. Nora jo den Eta, bueno ez da kanpaina bakarrikan horretan egiten den, ez? Eh? Nik ustu donostian eta besta zemari ba, no. egiten den Bai, hau Euskal Herri Maia ba, euskara Herri Maia, Euskal Herri Euskal Herri osuan egiten den proiektu bueno, aurrera maten den proiektu bada eta gero gainera urtean behin egiten da Euskal Herri lagun topaketa bat. Horiek esango direla larun batean Hemen. Ez ez, hori herri maian, eh? ah. baina bueno Urtean zehar egiten dela ba, Topak eta Euskal Herri maian ba, Euskal Herriko Herriu iguzitan egiten dena mintzalaguna Batoen kartzen dira eta uhum. Gero ditzein godu gularun batean Eta bueno, batz dakit, kontxi edo lurdez edo batek ere Jaberz, nor animatzen da bietatik Vale, hau zon du, zu lurdezera kaixo. Kaixo, kaixo Arratxaldean e, Zergatik anan imatu zinen mintzalaguna eta sumetan ba, hartzera Ni hasi nintzen orainela urte asko eta hasi nintzen eh eh etzean itzegin e, dugula Mhm mm bai. Ez duzu, etxean, etxe egiten euskeraz, ba, <laughs> eta orduan, eta ba, orduan, erabaki nuen ba, zerbait egin behar nuela. Eta lagun batek e, komentatu zidan, e, ba, mintza laguna egitasmoa egiten ari zela, eta anime, animatu ninduen e, parte hartzea, eta orduan, horrela zintzen, eta oso ondo era masu urte, edo... e, ja, urte batzuk edo hau da urte edo eh urte batzuk ja badaramat bai eta lagun asko egin ditut eta oso ondo hori da zure espazio bakarra euskaraz egiteko hori da edo hortik antopatik oso bueno, gehiago hasieran bai hasieran bai baina orain ja e, ba hori eh lagun asko egin ditut eta orduan ba beraiekin e, noizbenka geratzen naiz eta ja e, ba euskaraz hitz egiten dugu eta orduan oso importantea da izan Bola. da santaniretsak mentsa laguna gaitasmo parte arte esa parte euskere ikastenari ere bai Bai euskaltegian euskaltegian dago eta eta hori eh ba bueno eskeraz murgituta nago Go sonda Go sonda Bai eh gonchi pasa Gaixo gaun. gaixo Eta zu zure gatika señan honetan Ba ni hasi nintzen orain dela ba bi labete edo eh taldean Eta bueno, iruditu sitaidan ideia ona, se ni normalean, o naiz eta lagunak izan euskaldunak, e, normalean, ba, ohiturak direlako edo ezakit, erderas egiten dugu. Ja, ohitura hoiek aldatzen ari naiz, baina bueno, piskanaka piskanaka, eta bueno, eh euskeras egiteko ba beste aukera bat eh ona gainera iruditu sitaidan ez, ba, esan nunba, venga. Eh, hasiko naiz bestela, ez naiz inoiz hasiko. Orduan, ba, bueno, eta eta no. <risa> dara mazu bilabete honetan bai, gara mazu bilabete edo no. bai. bilabete honetan bai. esperientzia bai. Ona. bai, bai, bai eta bai. Ta, ta zertaz hitz egiten duzu ez, pentsatzen dola, bueno, nik euskazitze egin nahi du eta bueno, noran ematzen da, eta bueno ba, betu hori badago bat, kasu honetan ba, ba, jozu, bai, joso ez, eta claro bat abestaren aurrean jarri eta bueno, eta horrein zertaz, edo nola egiten ditu zuetaldeak horre Or, ez dakit, edo zuek erantutu zuet edo josuk, edo hor taldeak egiteko hor duan badago irizpidiren bat, edo Bueno, egok normalean, eh, gea, ba, no, topatzen gea normalean taberna batean eta ba, bueno, ba, gure, ba, guri buruz normalean hitz egiten dugu eta bueno, e, ateratzen bada, a, ateratzen diren gaiak, ba, hori e, buruz hitz egiten dugu. Bai, bai, bai, normalean. Hey. Orga zuztagoanesan dizulen aber irizpideren bat edo bazegoen e. bueno, egiten da mailakatu bai dauda da, euskera maila ezberdina da ba gea bain maila narabera eta goro Bazaletasun berdinako jendia edo, ba batzen, beti ere delako, bazaletasun berdinak ez dituzten pertsonen arteko elkarrizketa bat edo, ba, horrela ba, ba, pilota gustatzen zitzaienak, igande horrela, <laughs> horrela final ikustea, horrela horrela saiatzen eta ja. ja. maiak atze horretan, edo, zer ikusten dugu hemen kontsita lurdeze, ba, maia, maia altua bai, bai, bai, bai, bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai bai, bai, bai, bai, bai, aurten hiru talde edo, da daude, lehenengo urratxekuak. Bueno, leheno baina guztira mazazpi talde gau uh -huh. da urtan. Eta hori bai, denetik handago. Lehenengo urratxak, altuak, bai. Talde bakoitzean, txen balagun, iru lau? Ba, iru lau, bueno, gero adibiez, urratx, bajukuak edo, ba, geixio dia. Segu lagun, edo, horrenguru. Baina bestera, bai, iru lau inguro. Baina buratzen zaitez, e, euskerik astenari den bati, eta guztatzen zaila lehen pilotesan dugu, maino mendia, la sinema, edo lako, zer topatzean horbait mm -hmm. euskaldun abaitare horreta... Ba, jorri da. Azkenean alik eta modu naturalenian, ba, elkartzia eta euskera zaritzia, oza, bakarra da euskera azitze egitea. Astean behin ordu betez egiten da, nahi izan ezkero, ba, bueno, talde gehiagoekin edo egin daiteke, taldez berriñetan sartu, baina, baina, baina, ordu bete, ordu terdinguro. Astean behin. Hau da, Hori da. Bai, ongida goez, eh? mm -hmm. eta beste galdera bai Josuri, bai. Seren agian jendea bilatzen duna una euskera praktikatzeko leku bat eta hola, bueno, ba ulergarriago izan daiteke, es, askotan ere espazio hile falta zaizkigu, baino jendea presegotea baitare bere asteko erdi horretara eskentzea eta gainera muxutruk, imaginatzen dut. Mm -hmm. Bai, sabe que es Hori ordenzan, so que el cobrador, verdad agian es dinerres exaten, es? Bueno, azkenian, ni gustuen, bueno, aurten adibiez, 6 mintza laguntzaile berri ditugu. Hobe da, ni bi aldientzako dela berazgarri azkenian, ez? Ez Azkenian euskera sustatzeko edo ez, gogoa dakanantzat eta laguntzean norbaitahi euskera saritzea dogune hori eskintzia, ba ni gustu eta berazgarria dela. Eta gero lenesan da eguna bar berriak egiteko, esperientziak elkartu dut utukatzeko edo dena delakoa. Esa, eta iso egertatu, ba, gian jende egotea Mintzalagun izan nahi eta Mintzalaguntza hilerik ez egotea Horren adibidez, ditugu Ba, bueno, laubos mintzalaguntza Eta, udela talderi gabe, orduan Hala Osa, momentu handan soberan ditugu <laughs> ditu ze ditu eh. horre Bai, momentu handan hori da Hori da Oso, ondo Eta, bueno, e, komentatze baita Larun batean, ez, daukazue Topaketa batzuk Bai, bueno, leheno komentatua egiten zen Bueno, egiten da urtean behin, Euskal Herri Mailakoa, lehenesan bezala ez delako bakarrik herri ontan eramaten aurrea, proiektu hau mintza lagunarena. Baino larun bat hontan, ba bueno, ja ikusita, da ba, naizke bila bi bilabete pasatxo aurten gokurtzuan, ba piska bat lehenengo topaketa egitea pentsatu genuen. Ba honen helburua zen da, ba piska denak elkar ezagutzeko, ez? Azkenian ba bueno, bakotza dagolako beretaldean, ba 3-4 pertsona eta ez delako igual consciente doez, ba ze nolako jende zenba jende gabiltzan edo bueno, piska Ba, Elkar ezatzeko eta bueno, gero orre egiten ditugu kurtsoan zehar erabilera jarduerak deitzen dioguna, eta hode bueno, ba, asteko ordu horretaz gain, kurtsoan zehar egiten ditugun bestelako ekintzak er mintzalagun guztiekin batera. Eta orumapisaa izango litzake ba aurre inguruan hitz egin, botatzen den faltan mintza zer zerro ondo baono bueno, pixka denetik hitz egiteko. Mm, -hmm. baskari batek emokatzen duzua edo poteo batek. Bai, bueno, duzu, pero vaya, bai, a Mike Tacu Atari d'agago, e Sagardoakinta da, eta ustela es. Ore, Horreke, ore que le animas Bai, bai, bai, bai. bai. Eta eta bueno, ez dakit. Gero comentatu dia ja su baitare aurrerago Eh, he dauko zure ere. Festa desberrietan parte hartzen duzu edo jutentza ba, mm. bueno, eta hautak mintzalagun berak, pentsatu Sant Totomasetan ere geldituko zaitela. Bueno, este he penchado maño. Bueno, taldeka beharrean e, denok batera egiten ditugunak, bai. Eta hogeita an ba, bueno, lau bueno, 4:00etarako du Olentzaro eta bueno, aurreko urteetan egiten zen gaztainerre jaia eta Olentzaro bata, o bueno, bakoitza bere aldetik, ez? Baina aurten pentsatu genon, ba bueno, ez genituen bi Jarduera hoiek edo batzen, eta bueno, ba lentzero bukatzen denean, ba bueno, bertan mintsalagun mintsalagunek ba ehongo gara, ba gaztaina banatzen, ba feileran jartzen den edoseini. Ba pizkalenoko len komentatutakoaren aritik, ba era bilera jardu, oie, jarduera hoiek egiteko ba denen artean. Azkenean bukatu gozuetxoznan anean, badakizu ez da Rorazita, <risa> si pero... <risa> <bukatu zanana, risa> gero Nirea izpagon bidatu dut, asik Oida, azkenean bukatu zutxandak egiten gero montatzen den txosna Ez da, gizu ez eh, Bai, edo kontxi, es, eh, edo, edo lurdez, edo nahi duen abietako Zer, zanduzue, orain dikan irikia dagoela da matrikulaz da iraian egin behar edo mazeratzut euskalte gitarra juteko tola Matrikulazioak epe desbreinetan irikitzen direla Haino txeyerako egon goda pentsatzen dut hasiko diela eta besteak baitare, bat matrikula matrikulazio Zuek orain norbait entzuten ari den norbaitentzan bali apuntatu edo zer, zer, zer esango izango Nola animatuko zenukete? Baina animatuko nituzke eh pertsona gustei e, egitasmo horretan e, parte hartzeko. Eh esperientzia oso delako eta e, asko ikasten dogolako. Eh egitasmo horretan. Oshar Avesgar Avesgarriada. Eta gainera aipatuko nuke eh, voluntarioek egindako lana oso garrantzitsua delako eta asko eskartzen eh dieguloako. San baten batek esan diegu Afari batera gonbidatzen bai, bai, egin behar dugu. Merezi <risa> <risa> <risa> dute. Illatera masue eh, hori indika nes. <risa> Bale, eta norbaiteke zena eman ebali madu dela, josu eh, zer da egin Bai, baina, hori, aipatzia berriz ere ez dela isten matrikula epiga, orduan kurtsu guztian apuntatu la jendea Eta apuntatzeko zer egin behar den, baina, e, e, mintzalaguna, abildua, hotmail.es, idatzi Edo, bederatzi lau iru, iru lau, zerobat, lau iru, zenbak iradeitu Da, lau aizetara egoitzaren, e, zene, bueno, telefona Pentsatu bestela ere, larun batean, larun batean, ez dakit esan, esan dugun ordua Ez, izango da, larun batean, goitzeko ama bitan, xempela kulturetxean. Uh -huh. norbeite, bai, da bertara norbait, eskurizu da, da. da. Hori da. Hori da. Bai, bai, bai, bai. No. Ba hori da, gu jakin genuna unazdaki zerba egeiago jesan nahi duzuen, nola gurtzeko edo, ahore, pixka, baina mintza praktikako, ozea, bada, eh? Nahi duzuen egin emendik anpaz, eta gu eme negoten gara, orduan, ba, mikrofona pixka behar du rematen du batzuta, baina, no, baina, bueno, baina, no. gero jabinkenduta, ba, Batzuk ikazte dute menere Eskazite. Bueno, ba, eskerrik asko Naizu doi Naizu doi Naizu doi Naizu Ta Tondo pasa Tazku ikazi Hago zunda Venga Minasker Eta iritsi zaibu agurtzeko ordua eta nola ez zaila agurtzeko, ba, agendaarekin, agenda kulturalta soziala, benetan, potoloa asteburunetarako daukaguna. Oztiralarekin aziko gara eta Oztiraldean ba, Azteko baure etatik aziko gara Aztartetik larun batera ba, mobilizazioak egiten ari dira horretan Burtarreien zazpiko manifestazioaren dinamikaren baitan Eta Oztiraldean Udaleko ordezkariek egingo dituzte Bara gualdiak Eguardian, elkarretaratzeak egingo dituzte herriko ba, plazan, pentsatzen du baitare ba, Beste herrietan antzekoa egingo dutela Hoi hartu nire asalto egingo dugu, esateko arratsaldeko arratxateko sortzitan, Josemari Carrere ipuinkontalaria, elduentzako ipuina kontatzen arituko dela, udaleko pleno aretoan. Berriz, endaian sortzitarritan, antzerkia mendizolan kultur gunean. Endaian izango da, et puizkuan leijur zezlebe, jeme suiz endormi. Oh, nire frantxesa teknikoakola egiten dit, berako bete ingo duke bueno, kabe polize kompainan eskutik da eta soriaren antzeko lasterketa baten modukoa da antzerkiaren, maitasunaren, sezuaren, bizitzaren, tariotzaren inguruko iniziazio bidaia dena hor dago, biziturikoa, nola amesturikoa, humores eta zamurtasunez beterik, da herritatearen kristalaren kontraeten gabejo herritatea, berez, kristalaren berdina delako, hori sortitaritan endaian, mendizola kulturgunean Hostiralararekin jarraitzen dugu eta Beatzetaretan Lakasita Gaztetxean Iruneen a. punto de bat esanen da hau non sientzialari esagun batek planetaren handitzen mugagabearen inguruan dagoen mitoaren ondorioak asalduko dizkegun Eta ondoren errekreo, gau guztia esna pasatzen duen idazle batek, ez ezagun baten uste gabeko bizitaba jasotzen du. Hori esan bezala, lakasita gaztetxean, gabeko behatetarritan ostelaretik larun batera salto egiten dugu eta ostelarekin egin dugun bezala larun batean ere personaldeko, ba ekimenekin hasten dugu gizarteragirak eta herri mugimenduaren txalde izango da horretan. Xabier Olaskoagoa plazan egingo dute elkarretaratzea, Ateguardiko 12 izango da. 12an <misa> ere bai, horretako senpedal kultura etxean mintzalagunean lehen topaketa. <misa> Hoi hartzunen, arratxadeko lauter ditan, aurrentzako kale kintzak, erriko plazan. Goster ditan, maite frankoren, gozaririkonena, ipunkontaketa, hoi hartzun goudal plenoan. Eta sortzitan, gospel kontzertua euskeraz, san esteban Parrokian hoi iskatorotzia honda beragainen joango gea zen kaserna gaztetxekoek ausolan eguna daukate larumatean bihatzetatik aurrera bihatzetan gelditu dira ba ausolana egiteko beigeltzeritza, elektrizitatea, argoketa lanak, ordubitan baskaltzeko galditu dira, dilista li jate izango da eta ondoren ausolanean jarraitu gaute ja indarra beria batuta gaueko betetarritan Isaeta Willings Drummond taldekin, ja kontzertua inbestelan egin ondoren Ilunen berriz, babietzetatik aurrera larun batean futbol txapelketa kultura anitza. Lakasita gaztetxea anzaran eta pinarreko hausol eta David Zulutu Zataldiak antolaturik bigarren futbol txapelketa kulturra anitza eginenda. Abenduaren amazazpian esan besa larun batean tagoizeko beietzetatik aurrera. Pinarrapeko futbol zelaietan izango da. Zaria guanatundoren luntz batetaz gozatzeko kere ere izanen da. Apuntatzeko bastantabernan edo futbol txap abildua gemail.com Baitare beste bajaso duguna bantxeteraatiak bidalita benduen eema zazpian arratsaldeko sein, Bilbo manifestazio erraldo iba ditu du mugimendu feministak, indarkeria sexiztak milorpegi erantzun. Lelopean izango da manifestazioa. arriagatik aterako da esan bezala arratsaldeko sein, eta bertara joateko irungo Bilgune feministak autouz bat anteraako du, arratsaldeko erutaritatan atera abiatuko da biseratik. T izen emateko, kabigorri, hasia eta zunbia eta edo lakasita kasita Gero ondoren agenda bukatzerakoan ba dugu bidali diguten baitare kuña bat, ba manifestaziarako deia ginez. Eta larun bata bukatzeko ba seleku hobea txerrimuño bainoan lesoko txerrimuñotxeak 28 urte betetzen ditu eta arratsaldea, bueno, guardian baskaria izango da ta gero gauean kontzertua Soriona txerrimunokoei. Eta txerri muñones bali mazarete oso berando arte edo bestela gau pasaz, igandean abenduako amezortzi, bat txerri eguna, oi hartzunen. Eta baita lezon ere, bera, bertanen palmatu desakezue. Oi igandean, erriko plazan, amartaritana sokaren iriki izango da, artisa eta bestein enba produkto daztatzeko, eta erosteko aukera, eta giro gabe ongo dira. <tipen> Hore, etako Mikela Zulon, igandian ere bai, goizeko amartardietan gozari zola zaldia kultura librea, zergatik behar dugun libre izatea, bakalau eta Mikela Zulo kulturrekartea kantolatuta. Eta hoiz edagu bilduta genuen agenda guztia ez dira gauza gutxi, basaio agurtzeko eta azte ona pasatzeko. Espero dugu deno gozondo pasako duzuela, asteburu honetan... Eta baurren oan berrizba Hemenche topatuko gara Jace nubo cuña orista Agurteko, os ondo, ondo seguita Taurren arte Manifestación contra la violencia sexista Para denunciar la violencia sexista Y las mil caras con las que se nos presenta El movimiento feminista de Euskal Herria Llama a todas y a todos a ocupar las calles El próximo 17 de diciembre A las 6 de la tarde Desde la Plaza Arriaga Gizartera eredu berri bat eraikitzeko Euskal Herriko mugimendu feministak indarkeria sexistak eta honek erakusten dituen 11 horpegiak salatzeko emakume eta gizon guztiei Urrengo abenduaren 17an kanea okupatzeko deialdia egin nahi dizue. Abenduaren 17an Arrazaldeko selbetan Arriaga Plazatik